sema kama mtu atapata Tarawe inaendelea akajiunga katikati labda akapata rak'a na wetu baada bado atapata tawabu kamili ya kusimama usiku nzima <coughs> ameingia na ilahali imam alishaswali rak'a mbili, alishaswali rak'a na mfano wake akaswali na imam zile kadri za rak'a ambazo amezipata Insha Allah kwa kuwa swala za usiku hazina kiwango maalumu. hazina kiwango maalum Kuzidisha ama kupunguza hata kama ni rakamu moja wahesabika kuwa ulisimama na ukaswali usiku biidhnillah wallahu aalam lakini pia hapo ijulikane au ifahamike kuwa mtu asifanye hila kwa kuwa ni katika mwezi wa Ramadhani na pengine swala ndefu mtachoka akawa aingia katika zile rakaza mwisho. mwisho. naam atataka kujichokesha afanya hila ukifanya hila wajidanganya mwenyewe naam